As-salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mënwela Allah në falendrojmë, bërëtëm për ti ndihim të faal e kërkojmë E ne përvajdojmë edhe sënë të melejnë Allah të mërnuar Duhu të kërku në ndime për Allahu dhe suksesin për ti Në vajhdimin e ligjëratëve të temeve tona që kanë të bëjnë Me atë që Zotë i ka kërkuar për neve dhe në kamësu për të Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam Në takimin e kaluar të ndë krejtuar normën e udhëzimit dhe devjimit, dhe kemi thënë se qështja e udhëzimit të njerëzve dhe devjimit të tyre nuk, nuk është kaotike, nuk është thjesht teka shto, mirë po funksionën bi bazën e normëve të saktuara që Zotë Gjallora i ka vendosën bi krieset e ti. Dhe për të kuptu drejtë këtë normë kemi përmanë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n për të pasë qasë i më të sakë dhe më të reddhe i kësaj normë. Dhe atje kemë përmënë se edhullëzimi edhë dëbimi është në dorë në lojën dhe uadë. Jehdi men jeshe, o ju dhillu men jeshe. Allahu e udhëzën këdonë, dhe Allahu e lene hum bje këdonë. Kjo duket në dëgjim të partë dhe t'inglën kësa dhe pak e pak uptushme, e qësha Allahu e lene dikon dëbim. Mirë për atje kemë përmënë se, që është ndorë kja, dhe kemi e thënë se edhe pjesë të kësa dhe spjegojme edhe në takime të ardhëshme. Zote Gjallë Leualetë, në beru ardezë dhe motra, vepranë me urëcine ti, me drejcine ti, me dijen e ti, me mshirën e ti, e kështë më radhë. Dhe kur gjitha këto cilësi bëjnë bashkë, atë e pa dushimë se veprimi përfundimtarë, gjithëse se është i duhur. Edhëpse ne nuk mund të kuptojme. P edhe në jetën tonë për dhe shme ndodhë që jo gjithmonë njerëzët e rëndamët mos t'i kuptojnë drejtë dhe primet e njerëzët menqërën. Njerëzët, për shambull, e pa ditër, nuk i kuptojnë si duat dhe primet e njerëzët ditërën. Dhe së arë ka ndodhë që ndashtë të ndër një qëndërim i një njerët e ditër, në fillem të refuzohat, të cilësohat si i, i, i parësyn shumë, i dëmshëm, e tek mësë disa vjetëve, njerës i koron men, valla, filoni pa tonë që është në mire e kishë pasën. Dhe këtu dëllime dhe mësë kuptime më doden në mesë njerësve, e qëfar të mërmenja, mes robit dhe mes Allahot. Ne e kemë përmende dhe gjatë komendë të surës kefë, u thimin e Musaot A.S. me Khidrin, që këni Musa A.S. qëfar pejgamberi, sa i dishëm, sa të dushtu i dishëm, e i menqëm, sa të dushtu i menqër, nuk patë mundësi që në kapjet parë ti kupton të veprimet e hidrit, a.s. Nuk e kuptoj pëse e shpojanin, andaj reagaj, kër i u bëhe qartë, e pranej. Kjo menjerin, e veprimet e tjera që kanë duhet në këtë u them. Pra ndaj, ju deturimisht në riu duhet që gjdo gjë ta kupton me njëherë dhe ta shpoallë të vërtit. A e mund tjetë vërtet, e të vërtit, e pëse onë ti nuk e kuptojë. Ajo mujt e jo të duhur hapsona ti nuk e, nuk e kemi të qartë. Kjo për shkak se ndiego këtë kufizuar është i mangët, ndvarrë nga shumë rethane e kështjë marrë. Dhe gjithaqo që përmana, domthon çarkullojnë, ndodhen në mesën e njerëzve, në raport njëri me njëri. Është fortë normal janë raport me Zotin Gjallëvojën. Prandaj kjo është piknisja. Ka edhe shumë seri të tjera që bëjnë të qartë këtëm si duhet. Mirë, po neses ne duhet më të kuptojmë. Se nëse Allahu Gjellewala kanë zirë një vendim Vendim i ti asë një herë Nuk kam mundëzit të jetë i rassishëm Nuk kam mundëzit të jetë i padrejt e kështë më rad Nga se Allahu është i drejt nuk i bën asë ku të padresit Allahu është i urt dhe gjdo gjë e vendosë në vendre ti E kuptuam ne këtë apo nuk e kuptuam ne këtë e kështë më rad Mirë po me gjithat Allahu Gjellewala Ua ka sëruar rëvët e ti Derë një një masë Sa ju duhet atyre Kjo është në në Allah ua ka sërrua rabbe ti dherë në një masë, së ju duhet rabbe, ju krejtë, nga së nuk ju duhet krejtë, ma dhja asë nuk ju kuptojnë krejtë, por dherë në një masë së njerët e kuptojnë, ua ka sërrua Allah Gjallahu Ala në mbarvajtjën e disa proceseve, që ata nësi nuk ju kuptojnë, mirë po ua ka sërru se kja shkën përme disa proceseve, nuk është fjeshtë imponim, nuk është detyrim. Asken Allahu nuk e udhën dhën shumë. Nuk dëna i muzuh, Allahu me zhara për musliman. S'ka kështu. Nuk ka kështu. Mirë pas nuk ka dikur që cilë dhën me uzuh, e Allahu udhën shumë me lentë pa udhën. Asë kështu s'ka. Andaj si kur që Allahu gjallë levala nuk ja ka lejuar vetës e ti. Nuk ja ka lejuar vetës e di që njështë udhën shumë me i barat nështëruar. Atër pa dushim se këtës si ja ka lejuar asë rabë e dhët me abu një tjetët. Ande ka thënë Allahu Celle Velala, "La ikraha fi'd-din. Ka tebayyana ar-rushdu min al-ghayb." Nuk ka dhunë fë. Nga sa është bërë e qartë rruga drejtë nga rruga e devjuar dhe e shtrëngur. Prandaj është në bazë drejtësis, të drejtësisë, në bazë të urtësisë, por edhe në bazë të sot, shanyave të sot proceser e këtë rradh. Të flasim për ligjin, normën e udhëzimit të devijimit, po dyshom se mund të qasemi nga kënde të ndryshme të ndërua dhe zero. Mi pundua sonte në këtë qira me Lena Allah të më nduuar të flas për udhëzimin e devijimin nga aspekti i ndërtimit. Si ndërtohet udhëzimi i dikujt? Apo si ndodh procesi e i devijimit të dikujt? Është kursi, është ndërtuar mbi bazë stabile, të qëndrueshme. Nuk është ashtu apo? Udhëzimi i dikujt nuk është te kashtu, është i ndërtuar në baza, ka kaluar në faza, në procese, diri sa është plesu. Por edhe dëvjimi i dikujt nuk karë te kashtu rënimi me njëherë shumë, jo, edhe rënimi karë gjithashtu faza-faza. Pra ndaj edhe udhëzimi i dikujt ndërtuar në bifaza, caktuara, procese dhe baza, por edhe dëvjimi i dikujt si proces i rënimit, ka lene përë. Baza, urësia latë është kjo Sa është bështë që ashtopë? Nuk oë bështë të ka ashtopë Përëndaj Baza E parë, këto baza që du me i trajtu Kjo është mërëndësime e kuptu Nuk po i trajtoj Në rënditja tjure Nuk është Nuk është në bëzën e rëndësis Por në bëzën e procesit E para e dyta e treta, do të thotë është më ardësish më. Por e para është sifas fillestore, që mbi të ndërtohet udhizmi i njerëzve. Baza ku resorrej dot udhëzimin, që Allahu xhallahu i ka udhzuar njerëzit. Dhe dëshmia se Allahu xhallahu ala e dhan udhëzimin e njerëzve, është natyrshmëria e njerit. Allahu xhallahu ala e ka kriju gjithë njerit në natushmëri të pasër. Qka nuk kuptonë natushmëri e pasër? Të dolezër, kemi të si këdhe tjera legjerata sërim në kësaj. Mirë, po dhe këtu duhet me përmenë për shka këse e kovenin. Nëse flasëm për natyren e luanit, i vetë dikën natyra e luanit si ka, qëla është? është natyrë, dhe mon e e gërsinës. Është është dëmshkys, është gjakatar apo? Natyra diu çështën. A është, është ke natyra e luanit? Po. Natyra di është me kon luftarak. A është natyra luanit me kon luftarak? Po. Nëse ti luani është frikacak, ik. Është si t t si A është ke natyra e tij? Jo. Si ti tash ti thosh, di çka pas ka ky. Psë? Nuk po, sipas natyrës së tij. A është çështë? Natyra për shembull në një kafshë etj. Natyra e një bimë është me jap Natyre e të ndëfilt është përshamun kon me konë me njërtë mirë. E që ashtu Allah ka kryu. Natyre e të eshtë me konë i bukorë. E kështu marat. E natyre e njërit se lashtë. Nëse vete përshamun njërit që fa natyre ka. Nuk është natyre e njërit fuqia ti. Nuk është kënatyre ti. Nuk është natyre e njërit përshamun kja me hongër e me pinjë. Jo. Natyre e njërit është besimi ti, tëtheja ti me komponentë të tiracindin, logjika e arsye atij e kësë marrë. Për dhe Allahu jallahu ala e ka krijuar një lëndë të gatshëm. Do natshmëria që po flasim për të nuk është procesi final i udhëzimit, nuk mjafton kjo për udhzim. Mirë po, çka nuk kupton kjo? Natshmëria nëriu është një err që e bën të gatshëm pastaj ujin e udhëzimit. Është një është një përgatitje. Tamam për më thith udhzim. Njeri është i gatshëm, vjen i gatshëm për udhzim. Njeriu vjen i gatshëm, i përgatitur, i gatuar për mëdash të mirën, për më urrejt e keqën. Njiu në esencë e kërkon të mirën. Njeriu është i krijuar i till, natyra e tij është me i dhon për paqit të vërtetës, me e pranut vërtetën, me i vërtetës. Natyre natyre të vërtetës, me iqëzut të vërtetës. Kjo është natyra e tij. Natyra njerëzore e tij që e urrën të keqën, e urrën pa vërtetën i rezistan e saj, i largohet për saj kjo është në tyra njërë dhe kjo është baza par e unëzimit Allahu gjellewo ala kërtet për këtë, thot fë eqim vajhëka li dini halifa fitërët Allahi lëti fatërë nëse nësë në rumë 1935, Allahu thot fë eqim vajhëka li dini dhe ti këtheja fëtyra në tënda në në përçendrahu, rrësta bil këthehu ka feja, cëlla feja? Hanifa, nga feja pastor, pa njolla në besimin e saj, pa njolla në, në sistemin e adhurimit e saj, e kështë të më ratë, fitërëtë allahi le ti thotërën nësë a leja. Nga se ky këthim që po ta kërkojmë, realisht, është nga të shmëri që në të i këmi kriuar. Ndaj, Allah u Gjallewala kërkërkën nga njerështë të adhurun, realisht po kërkën që, të vazhdoj mëtutje me proces që ata bazë në këti procesi e kanë marrë duke qenë në borkën në e nëmën, sa përsa. Qështu Allah i ka falë njerës? Të gatshë shumë me adhruat në gjellë uala. Të gatshë shumë me e besu Zotë njëlleuala. në gjellë uala. Nëmaleshtë, kjo në të shmërisht, nuk kuamë së njerëve detajt e besimit. A e dinë se Zotë i egzistanë, e dinë se a e Zotë që ka besu në te, që a i duke më adhru, që ishtë më adhru, un ky proces ky proces ky faza po nuk ku mund këtë. Mirë për i banë të sankat. Mirë po i bën të gatshëm ata. Q njerëzit me qëndrë gaci e Resulullah jallallahu alaihi ve sellem. Prandaj shikon Imam Kutubi rahimullah thotë Allahu jallahu ala i ka bërë njerëzit e gatshëm. Zemra e tyre i ka bërë të gatshme të afta për ta marrë udhëzimin, sikur që e ka bërë të gatshëm syrin për ta marrë dritën. Apo është i gatshëm. Si dal me harashë. Pastaj dëgjon Andaj vesh është i gatshme dhe gju Syrë është i gatshme Me pa E gjdo gjumëtytjetër edhe Zemrë është e gatshme Me morthë të vërtet në po Ndërso <coughs> Imam Sadi Rahimullan nga Komendu zënjor të koronit Thatë Allahu Gjallewale ka krua njerëzit Në këtë fetë të paso Me nga tushmëri të gatshme për të amore këtë fi. Përëndaj, gjdo njëri është i pregaditur dhe i kryuar në të shmërit e tjil që besonës të besonës du të gjellë uara. Dhe kështu vazhdojnë me mbet, që këtë dhe të sadir ahimullat, dhe kështu vazhdojnë me mbet, diri sa nga rëthonët e jashtme nuk ndryshuat në të shmëria. Edhe këtu fillon procesi i dëvimit përsa e thërë. Të nëzër, që këtë këtë Kur Allahu thot, u dhe zonë ka ndën, dhe vjenë ka ndën, duhet me e këfinë bazë. Allahu gjdo këjan e ka bërë të gatshën për ozimë, e ka pregadit për ozimë. Mirë po, mos kujdesi njëriut, për rëthante jashtime, që mos të ndikuj negativisht, mund të kushtën pasaj me dhe vjimë. Kush esot dhe vjimin, ju dhillu me njësha, e divjeni Allahu këtë dan, i cili nuk i kanë e të gati nga të shmërisë e cila kështë e me garantu udhëziminë e të jetëm. Pra daj të... kurftinit për besimin në Allahu, fillemesht, kjo është esenca e, e, e, e, e tër udhëzimin. A ka mështë njemi kun i udhëzum me që të beson në Allah, që tënë a ka më tjera e s'kaksu. Esenca, bazament i udhëzimin tër besimin në Allah, prej këtu fillan pastaj nga kjo udhëzim në besimin Allah në vazhdan rukëtimin e udhëzimit e besimin Allah në gjallewala në egzistencin e ti, në një shmërin e ti e kështu mërat nuk është rezultat i studimet dhe i hullumtimit por është rezultat i njëhurive të regjisuara në naty shmërin e njerit nëse këtë kuptojmë sa dilema bjen sa thjesësoë që është e besimin Në jemi me besu në Allahën, për po shamë në sotëtojnë njëzët, që është argumentët se Allah u egzistat? Këpytë jo është gabim. Në startë, me kësë që arimur, gabim është. Si e bin dikën tje që Allah u egzistat? Gabim është. Qështë gabim? Argument? Po, në putenë me besu më argument? Ja. Argumentimi për egjistimin e Zotit vjen shprejhja pas deformimit të në të shmërisë. Nëmonë është gjendë i arzakonshme, jo gjendë i arzakonshme. Për shambër, Allahu Gjellewala, kjo është mabnija a Zotë të lasë njëbërë. Wallahi, në njerë e ozullumë qarën, është i padrejtë. E ikë nga rruga a Zotët, e pastaj mundot me e fajsu Zotët për gabimet e ti jëbërë. Të u dhu billamër. Mësë Allahu Gjellewala është i murës, i drejtë, i mëshirë shumë, Allahu gjallë u ala, në natushmërit njëriut, ajo është mrena, ajo e mrena, a i sënë e shlinëte, a i së mundë bejekate, e ka kryu alamët, a i mundë me e mbulu, a i mundët me e shtërënu, këja është që është e tjetër, por nuk mundët me e zhdukat, s'ka mundësi. Ka shkru Allahu gjallë u ala, në natushmërit njërit, diso njëhurit të natushme, të cilët, nuk ka nëvoj me istudiu ato, s'ka nëvoj. Për shambull, për shambull, a është një huri e natërshme, dë besohet se njësia është me voglë se tërësia. Për shambull, nësë nëjë thymë një njërit, një mollë e ki, edhe merë një copë prej mollës, a është me ma dhe mollë a copë, e këto du të një laborator me quë, du të argumene për këtë. Nëse do të argumentet, ti do të shkadat të, të, të shkoka e mira. O Allah po thon një copë e kumar për mollës, një copë e kumar, një nisi e kumar. Ah, po kupton? Do món i kompas 100 pasula. 100 kokra pasul. I komon gatësi e 100 pasula me 2 pasula. Ai ka më shumë që i komar ai komlon. A duhet për këtë për të tash student? S'duhet kjo. Kjo është e natyrshme tani. E ka krijuar Allahu që shto Apo, është një huri e natërshme Ose për shambull Allah u gjelë levala Në natërshme njërë ka vendus Se dy gjërat kundërta Nuk kanë mundësi me qenë Asë prezent njëtë në ku E asë me unë E asë mos me qenë përdet njëtë në ku Për shambull Nate edhe dita janë të kundërta A janë të kundërta Ako mundësi të njëtë në ku me posë Edhe ditë edhe natë Sko mundësi Ko mundësi ditë amë u të rovë E natë amë u zbordë Përë që ka Amma natë no, është edhe ditë Sko mundësi të dhe me Ose, ku Ose ako mundësi të njëtë në ku Asë ditë asë natë Ola kesh me një venë Së kesh asë ditë Së kesh asë natë A të dojnë një shli O si konë të flanjtë Allah Me në planë të kadok Ako mundësi Ako mundësi mi thonë njëtë Nënjelet më thon, çora. Ti duhet më kon edhe në kom edhe në shtrat. Me ato truket, s'po flasim atë gurtash, këtë ponje, jo s'po flas me truke, me mashtrime, ja. A mundjetën kom ti? Të çtuje ungjin tim, më thon, unë mundi edhe në kom. Më thon ti, "Onë mund na menë ka dhe unë edhe, edhe në kom." Dy procese të kundërta. Ja jeni komi ja e ulën, apo? Për këtë a duhet më sugju? A duhet argumente më prua, me fotografu? S'ka nevojë është e regjistruar, dhe këto njështë i pranojnë. A ka mundësit këtë telefon me marë, me thonë një këtë telefon, që këtë telefon e kamë, shusaj mirë është, mirë, po nuk përdim, e ka buhë dikosh, a u dollë vetë. E me thonë një këtë, e ta është të këshurëm, duhet me buhë argumente, mos hëllbet vetë u dollë, përëm. Po. E e mendim, pa tjetër gjdo produkt, gjdo produkt ka, atë që ka prodhullo, përëm, përëm. Normal e këpun Imam Ebu Hanife, Rahimullah Ju tha një ditë njerëzë E këmë pon një anije Në lume në ufratë, saj një rakë u kon E cila Shkën të vetë të bregu Vetë shkën të të bregu Në ngarkohi me malë Këtheje të bregu tjetër, shkarkohi Shkarkohi prapë apë Dhe prapë këtheje dhe shkët Interesantë, njështë në imam Qësh anije vetë në ngarkohi, qësh A ka thonë dy kush? Vëlla, për këtë duhet me studionë, është të komë, së të kërkursët e vëlla. A po, pse? është, shikone, është njohuri e regjisua në natyr shmëri. Ka gjëna, ka informata, nuk studionë, jëndë pranuara, që ashtu njështë i kanë pranu, i kanë gjithë që ashtu. E njohuria për egzistimin e Zotit dhe faktin se a i mërtën me odhru, a i takonë natyrës e argumentimit apo, nat apo natyrë parë në tërshmërisë. Në tërshmërisë. Nëse, nëse pasullë është në tërshmë, e molla në tërshmë, e anija në tërshmë, e qysh, kryusi gjitha këtyre, e këzistimi Allah Gjellë Walla, qenë kaj pa në tërshmë, duhet argument. E ka ba Allah Gjellë Walla, e këzistimin e ti, dhe pranimin që ajtë të jetëzorë dhe i adruari, të nguritur thellë dhe në tërshmëri. E kur dikusht e shtra në në k Dhe mush dilemma, ndryshme, më ush me dilema ndryshme. Do e smuën veten e atër ku me për ilaç. Po jonin në sens allo, në sens. Një në sens. A pin ilaçe apo pin ilaçe? Në sens. Një në sens, apo të operacionas, apo të opero. Në sens. Jo, në sens të zbota operacionas, në sens. Nëse bota e ka pos defekt. E çështotë në argumentu për Zotin ka ndodhë defekt, duhet me operu, një hek defektit. A mëne e sens, pa defektit, besan, s'ka tjetër. A e kuptu që ka është, nëmonë njëhurije e natërshme. E ka bërë Allah t'gacëm, edhe e ka kru në natërshmet e pasën, e para, dhe e dyta, e ka pais me njëhurit të natërshme, që tjetë shumë i gatë shumë veqme, i kapë kudhëzime të jashtë, me pasaj që do t'gacësi për to, edhe me u ozua përë Të dhëzër, i kap njërët potencial të brendë shumë në të shumën e ti i kap potencial të diso njëhurive dhe diso veprimeve të saktuarat të dhe i shërbejn i shërbejn kujt besimin në lëngjër lëvërë i shërbejn odhëzimit e pat a që ka përmi njëhurin atë marmë dëshajmë dhë për veprimin për shemë nëse Nëse një fëmi, nëse një fëmi, për shambull, është në rëzikë. Edhe shë një njëri ka rëzikën jetë në ti, për me pështu. Njërë të më hëni dhënë, ma shë Allah, që është një rëzikënja, i thotë, baba e ti eh, po baba. Apo, nërmën e dhe, në kësë një sajtë, se për një kështë. Nëse për një njëri, krejtë që ka ka jetë ja për një këmë, Kajt që ka kua ja për dikonë? Kajt ka punu 30 vjetë. Ka mnilë dhe pare, në fond dhe është dhe ashtë me shqit, me shpi, me kerë, me ketë pare, për dikonë. Njërë mani të manit, që fa punë ka bo? Po, vlau e ka bu për vlaunë. E, normal. Që pëse, sot të dyku shjo, sot sirena e natërshmeri sot. Sot ka punë të pa natërshme, mëse ka rasame sot. Dë vitë të kjo. Në esens, asht e natërshme. Me i dhonë kajt për indi për fynir, A duhet më ungjë me bindë babën? A bur, kë ka nevoj me lënë i mjërë? A djali e jetë? A të tjekjo? A ka nevoj? Jo, në s'ka nevoj. Asni ajet në kuran nuk existan, ku Allah i thotë babës duje djalin. Ska kështu, kërkurën? Ska asni ajet në kuran ku Allah i thotë nonës, më shiroje djalin. Ska kështu? Ska kështu? Ama a më ka jetë e nështë të e prindin? Se prind, thmi ju ka nevoj, pak kapëta. Pak me, me anim Amo, pëse? A pësa s'ka nevoj fëmiju për kujdesa? A s'ka në fëmiju për mshira? Ka nevoj? Mi, pa, s'ka pasto i këmë e kuran më nërreq. E ka nërreq me në të shmëri. Andaj vepran më i bazin e në të shmëris. E ka pregatit Allah njërin apesheni. Natyrshum me besu. Natyrshum me isherbi besimit. Kjo është në të shmëri. Për në kësa i tha Allah Gjom Leola, këtër e thë Allah. Kjo ë këta njeriu na thon. Mir po, në momentin kur ndodh fasadi, kur prishet dhunjaja, duhet më thon vëllaut, më abrasëz bëdmës me fjalën vëllahun. Kjo është dhunjaja prish. Kjo është fasadi dhunjos. Amë si thuat vëllaut, tysh por rresh me vëllahun përpara. Si thuat normal me konjer, natyrshëm si thuat, kur prishet dhunjaja, do eh, të ndeq të pun. Duhet më shkoj me, me bind, se një vëllao e një vëllao. Për mi paitu, i ka prish tokë do të më sku me bin një bab ose një fëmijë e kjo kjo është e panatyrshme po ashtu a është e natyrshme jo kjo është kjo nuk është e natyrshme kjo është e panatyrshme kur kemi të bëjmë me gjërat e panatyrshme atëherë kanë nevojë argumente me sjell afton me bin me këtë me bin me atë këtu me rrotë prandaj argumentimi është fazë më e avancuar Stor, pse? Nga se shikoj edhe këtu mëshira Allahu xhallallahu dela. Jo pse nuk ke nevojë na për argumente. Largasoj. Kam me 100 argumente për besimin në Allah të shpërndarë në Kur'an. Nga se Allah xhallallahu dela ka argumentuar për ekzistimin e Tij. Ka argumentuar për njëshmërinë e Tij. Se ai është i vetmi që merrit Allahu. Ka argumentuar për këtë. Jo që s'ka nevojë. Por po flas për rahmetin e Allahut, për rruzimin e Allahut e ka bën një të gatshëm në bostën natyrshmërisë me besonë Zotën xhallahu ala me i unëndrhur Allah xhallahu ala e kështu merrota e kornjëriu e ka dëm tukë natyrshmëri me faktor të jashtëm qofta ata familiar qoft shoqëror çka do qofte pastaj ky deformim e ka bëjuë jo funksional këtë natyrshmëri e ku natyrshmëria nuk funksionon ajat do të më ndihmo me diçka tjetër kjo është e para atë kozë a pse pronësi nezmir ka po, më fol shumë një po andaj ç s'paku të kjo nërën që më flasëm është e mjaftushme, insha Allah. E dyta, e përmanë që Allah Gjallu Ale e ka pregadit njërin, e ka bëtë gatshëm, në ukyqë në rjevet e u dhëzimit. I gatshëm. Dëmone e kërën i po, qëra, këtë telefon e ka një vrim këto, për më mush. E atë adaptirin që e mush. A kam but për shtatësim për këtë vrimë është më i gjundë ai ti duhesh me thy këtë përmeshti. Jo e kam but gajchim. Kërca do të rresh në jetë. A kuptova? Njëri që është ulind e ka vrimën e gajshme, veç këy që në burimin e uzimit dhe etj. Kaç! Por kur njëri e prish këtë vrimë, atana duhet më merrë me tutse si bjen taman uzimit. Tani nis një me kallzu, po s'është për këtkuaj, është për atkuaj, është për e, e kjo është to ka prish vrimën s'pojtë bjën taman adaptere, apo se udhëzimi taman të, të bjën, që është të ka kriua laugjët në leora, me tëra taman, të me tëra taman. Të për ndaj, taman është. A kini uj për uj, me pijë. A është uj, bërëm jetës. E uj që e pijëmna, a është shumë i amëll, duhet me krypoz pak? Apo shumë i krypë duhet me amëllu pak? Ja. Spoftas për idetë se ata ka kanë lu për diçka tjetër. Uji që pimna e ka botur pun ton për qaj ujë të përshtatshëm çaj uji taman më na heq jetën apo uji na shton jetën. Të lutem. Jo uji na fiket, pse? Pse forbëria e ujit? Apo ekuilibrimi i shijes së ujit e ka bërë që ti të përshtatshëm me nevojat ona, na heq jetën. Kaq. Nëse uji i lumit ta jetën E, e, e, e, e, e, e uj i vahjit i, i, i shpobes, qës të hek dëvimin atëm? Pa dërshim se po, pa. mirë po, njëri kur smuhet, edhe uj do këtë jethë. Kjo se përshka këtë ujtë, e është i përstatëshëm, por smundja e pëngon me kon ujtë, a i që i heketin. A në kjo është në të shmëria. E dyta që Allah Gjalloraj ka bërë, që njëri ju me qenë, Procesi, procesin vazhdim të është E parë është na tyshmëria E dyta Procesi i radhës i ndërtimit të njeriut Për të udhëzu Ose për të finalizu udhëzimi Kështu për të thë më mirë Procesi i parë është na tyshmëria Procesi i dyta drejt finalizimet Të udhëzimi të është kësh Legjika Arsia E ka e pëllohë legjikën të arsion Perfekt Ska qëshme kom pasi udhëzumë Ska ndryshë, e pa mundës mështë. E kapë Allah gjëllë lëvala dhë. Mirë, po për çka kapë Allah u mendinu? Kap e kapë mjetë për njohje. E kapë mjetë për kuptim. Dhe kapë mjetë për meditim. Nësi një njëri, për shambull, e përdur logikën dhe arsynë, si mjetë për njohje, veç, me njohë gjerat, me i kuptu gjerat, me meditur rëzjave, do tjetë do tjetë një kyqje në rrjidhin e në të shmërijis drejtë plosimit të uzimit. Përëndaj, Allahu Gjallahu Ala ka thënë për njështë të sëtë e kanë keqë pardor me andinëm. Je smaune kelamë Allahi. Thume ju harrifuunahu min ba'di ma a kaluhu wa hu i alamun. Mbekara, në shtatë e pas, Allahu thëtë, Ata e dëgjojnë, ju e njënë, ja, nuk, nuk përshurrona, për ja, ja. këta, për dini mirë që, Allah përflatë. Thume ju harrifunë, më mbadi më a kaluë, pasaj e shtremnojnë rrjedhen e shpaldjes, fjallës e Allah, pasi e kanë kuptu me këtë mjetë që jo kemi dhëmë për udhëzimë, ju përshurënëm. A e qatë, se ka e për Allah njërit me ndjenë, Mi a jepë rrje dhe në kujtë shpallës. Jo, ja je ke jepë mendjen me e kuptu shpallën për të odhzu. Nëse njëri e keqë përdoj mendjen, kush është fajtori dhe vijimit atërë pro? Kush është? Dijetër. Ka të nëvëzërë. Mendja njërit ka detyrë. Fillën të një pikë dhe mbaran të një pikë. Ka detyru me kry, sa do që është e rëndësyshme, e ka një detyru atë. Shkoj një përjetore së so bukure ka, si e një shembul. Hëtë shembul i logikës, i mende si njërit, në raport me shpalljen, kuptimin e uzimit, kuptimin të vërtetës, është si ku se shembul i një gjilpëre, dhe roli i sajnë e qepjen e një teshet mëndafshetat kim ndafsh ngjësi do të bëhet tesha apo vjen gjilpora e çip kurjo nuk e përcakton gjilpora formën apo e teshas jo e ka prej atesh përpara dikush tjetër që din po gjilpora e bën ja jap kon e formson çato që, që dikush e ka bën sot mirë e kallzon ç'është duhet atë kur përfundon procesi i çipës e kemi tesha A e lojmë gjilpunën të shë, gjilpun e lojmë të shë, se zban me hjek, kjo ke ka kipë ton, kjo të dhe të dhe në me hjek, së është të në rrengur, dhe po, jo dhe dohet me hjek, të nëse nuk e hjek, të dhejrë gjithë mund, së ashe hori në kur të shë, dhe po, edhe në gjika, pa te nuk kipët të shë e kuptimit, pa pa se e kuptën, hjekë se të dhejrë, mësani, bëzërar, E ka kryj procesin, vazhda tash, e kuptu dhe, po, e tash punatash, s'ka me mu me menumu, u kryj kjo pone menimit, procesit përfundoj, me sukses, qepja me sukses, u kryj, vazhdojnë tash me teshën, me vesh, apo, nga se teshën e kena ke për me vesh, e se kena marrë teshën për, ke për me vesh, qëla është e kërkume, apo, nën në tesha qepët për çka, për me vesh, Prendaj edhe feja ka orë për me e zbatu, por gjillëpëra e fërmësimit është menja. E ke kepë shumë bukur, e kethejmë dhe në vetë. Kur vjën e petë teshe e radhës, o petë e përdovërëm, që është o përdovërëm, që është o përdovërëm? Prendaj, fëtare është e dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe A thas feja që shtu? Jo, përmë, ja. Feja dhe, so më i meqër, më ma mirë, ta shumë harin më shumë. No, feja situtët logikës, arsyës, shkjendës, apsulitesht, jo. Mi për po feja, kërkën që mos të shtërnuat, mos të devijuat, mos të keqëpërdoret, e kështu më rap. Nga të nëse keqëpërdoret, nuk i shërbën lëzimet, nuk ka dikosh i cili, bi bazir e në e ka përdoj logikën si duhet, e që ka përfundun dhe vimë. Ska kështë, nuk mundet me pasat. Nga se logikë e shëndosh në përpuhë thje me nashurin në gjithët mirë të burimi i shpaldës dhe e merë rrugën e duhet. Allahu gjallewala fletë për një grupë njerëzjët të cilët nuk e kam përdojnë meni si duhet. Pra ndaj, Janan ku për këtë kështojë problem të mendjes. Janan ku. Dhe kanë vajtuar për të. E kët vajtim të tyre e përmend Allah xhalla wala në Kur'an. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. Surel Mulk, nejëthe dhjet Allah xhalla wala that. Ata kanë më thonë na të kishëm me ndëgju, a i bjenë gjuna e në kënë të shortë s'ka një, ja, ja, ja. të kishëm me ndëgju për mu dhëzu, e u ne akello, dhe të kishëm me këtu akell, e ka pra menjen, dhe më thonë, këtu është me zbatu, dhe të kishëm me përdur logikën tonë për, për punimin e informatës që të punot me ta, të kishëm me pasë procesë duër, Fungcionim të durë logika, së shumë konë që të atë. Ja qytë së shumë konë. E, e por kur s'ka gjusë atje? Ja? Maqim në kje përdur gabim e vëllohë. Ti kje blu gabim. S'të ka e për qitë punë. Të shkaj sa dush. të dushë. E kuptu? Andaj Allah në gjenë levona me gjitha këtu i ndihmarja. Shtë ty njëri ka odzimi, me gjithë rrugë dhe drejtë vëllohë. Ti më së me brerë. Se, të kje fundit, nuk i është të formullim i gabun, po. Si druatë Allahu, menjë vetë njerëz e lëzë një, po. Se pja prishën vëjnë, po. Jo, vëllaj, po. Jo, vëllaj, po. Kur. Jo, ja shumë veqë njerëz e të tonë, që. Shumë, bashkë më bë, po. Që. Veqë me u përpjek me gjithë, jë po me gjithë i shka. Jo, po, apsuritesht. Jo, apsuritesht. Kushe ka zëgërit. Shpovjen. Allahu. Kushe ka për njerëz e menjën. Pre ti jenë, jenë pre ti, mirë po njeriu e keshpërdojrë, njeriu e keshpërdojrë, e keshpërdojrërimi, si kështë edhe dëfërrimi e i në të shmërisë, e dëfërman, edhe e keshpërdojrë, bjede dhe kjapët. Pra ndaj, Allahu Jalla Hu'ala, në këtë ajat, nuk e ka muhuar të këta, egzistimin e inteligencës. Nuk ka këtu, ata ka euna a kelu, për shambu, kishu na me kuptu, dhe me thonë, njën kënë qmendrës kanë kuptu, i ka që allonjënë, ja ja, ja, ja. Këta këtu së përmëhojnë, faktin se qësë patë me në nëmenë si filoni, pa e në kënë qmendrë, në kënë së nërma, kësë kuptejshëm, ja, ja, sa kjo. Ata që nuk e kanë, nuk e kanë të zhvilluar pajisën e të kuptuarit, i thush, djath, smervejsh Kjo, ata që këtë se kanë gjyruar, nuk është të mjona. Ata si rogë ligjë u zimit e dhevimit. Ja, ja, ja. Ata si rogë. Ata me ta, ta, ta kuatë të tër Ligi, devimi, të tërë ligjë. Ligjë i dhevimit e u zimit është për njerës të meqëm. Së përthëm të ditur. Dituria pas ta është pësa si informatash. A me meqëm, Allah. Kërthuot, për shambull, kërthuot, djath, djath, i thutë, o burë. A den inshallah ut ka kriju edhe ka më të marrën pyetje. A den, e çka i bën kë më të marrën pyetje, po shalom. Ja ti për ty sash kjo. Në këtë das nuk ka për ty. Apo. Ama a e merr vesh që kë më të vet për ujë e ke pi, a kupton? E kush u klypati, e kush u klyp pra kë tani të të shkosh. Tani kur shkruajsha ti më thon pse thësha më Allah se s'shpakon mendja për kët punë. S'shpakon mendja për kët punë. Mënej nuk kupon për shikatë tjetër, s'shpakon mendja me vetë apo klyk kush apo kush, s'shpakon për kët punë. E që të kanë me vejtu atë, që të kanë me vejtu atë, si shpakon mele me thona, kjo. E po, pëse e ke përduro vë, pëse e ke përduro vë. Bolë mitë këna ka zu, të këna jepë prospektin, të këna jepë manualin, menën të këmë jepë për qëta, për qëta, për qëta, për qëta, shfridzoj e këmë u knash, këmë arë ku duhet. Pëse e ke shky më narë në vë, pëse e ke hu po zuzin, pëse. A di në që kër hu po zuzin E ka hop. Ai që me kohë për çfarë punë? A kupton? Andaj Allahu e ka udhzuar, kush tho që Allahu ja, ja. Allah e ka udhzuar? Kush tho? Jo, jo. Allahu e ka udhzuar. Ai s'ka dëshmozu. Me jetën që Allahja ka për më udhzuu i ka rezistuar udhëzimit. E vërtetë. Kjo është Muhamet tepër pas. E. A kupton? Andaj të rozon. <coughs> një pediatër tashëm Ebu'l-Mudhafër e Sëm'ani, Rahimullah, ka thonë, Allah, shërës së bukër, ka thonë, Allahu e ka ndërtu fenë e ti, shiko, fenë e ti, shpallën e ti, e ka ndërtu Allahu gjallë u'ala, në bëj bazën e pasimit dhe nështrimit, ndërësa ja ka vendos logikën si mjetë të kuptimit, dhe kjo logjik ka gjëra që i kupton dhe ka gjëra që nuk i kupton mbetet esenca pasime. Nuk kontestohet kur pasimi si pasojë. Ti je mirë për me kuptuar, do ti e baz për mundërtu. Kaç kaç. Jo më te pro shumë e thjeshtë. Prandaj te Allahu Jellalulaka ka vendosur shumë argumente logjike në Kur'an atë për me kuptu njëri odhëzimin dhe besimin. Sikur se ka vendos informata që i cekam erë, në natë të shmëri, edhe logike se ka caktur dhe argumente që i një logike, i bintëm apë avë. A i cekum do aty? Pashamu kur thamu në ato që i cekam erë, natë dhe dita zbashkohen, fortin nashëm, argument logik. A është argument logik? Ja, ja, kjo është argument inatër shumë. Po që është të dhe, kjo është pranemi i dëmësdashëm. Si thot diku që e pranën egzistimin e dhjithës dhe të natës i meqëm. Si thot t'i jo la. Se për me e pranën dhjithën dhe natën, nuk duhet me shkojnë shkojnë. Nuk duhet me shkojnë shkojnë. Ja, ja. Kër botë njëri me e qunë shkojnë për me ka dhjithë që ka dhjithë dhe natë, i themi kjojnë dhe së nuk ka për ty. Ja, e në të v janë do mëzdo shmërështë të pranuara, ju ndryshën. Mi po ka një nivell të atë, ka argumente logike. Ato shkod, shkod me mësu. Po, për të studiot, për të mësuot, dhe epilogu për fundimtar, i këti studimi ashtë në shërbim të udzimit, ju ndryshën. Përveq, prap ka për e ashtime, si kështet në të shmërja, e deforman, e mbulan, mashtran, kështë përdor, kështë e diku të qët çdo të kujtatave tani dor kur nuk i ke më besuar dikush kur s'ke më besuar dikush se njeriu që e studion njerin i she të gjitha këto argumente të gjitha këto janë gjithë këto lëvizje dëvon në precizitet maksimal absolut Lëvizme me, me, me, me milimetra, ma di, edhe ma vukëri se me milimetra, përëciz, gjithë këtë esheja, studion e prekë. Edhe thotë, rasishtë. Përës kësh me besu, kush që kish me ndon, me kjartë, kur që kësh me ndonë? Dhe që pëndatë këtë këtë këtë këtë. Pëndatë këtë këtë këtë. Kur kësh kësh me besu, se ka me ardhë një ku, që njerëzit, gjithë shkafit ka me i dhonë, ma dhe inë, po së njërit aftëm, subhanë Allah, gjithë shkafi ka priorde, i bëm këtë ven, i bëm në atë ven, ma dje kvaliteti i produktit, bajg i më nënësi, ma den ku është, krejtë qështë to, e mi thonë, ti që gjithë këmë përbën ma den, e ti ma den ku jeti, e une, rastështë i moqë to, mu kur kur së më ka bërë, bon, që është bërë, po logika së më ka, mu kje farbune, po, është, është këse Kërëj ti bënë madhenë, e ti si madhenë, e ti e qëshë i bëjënë këpunë. A është e pale gjekshme? Shumë bëllohë e përënë, për halonë shpo dhe për emësojnë. Halonë qëtë e ku dhutë me në gjithë logikën, me, me, me, me, me, logik, me mrejë, jë thënë që, që, gjikshme, që se na se, shetani, na të bëhë një pak të pale gjekshme, që të më shëllë një sujtë se në vynë që është të dhënë në prirët e sapënë. Përëhem, përëhem, përë Shiko vëllaznia, shiko sot shkenca e embrionologjis, magnitude of law. Qysh, qysh ndohet kjo punë apo? Qysh ndohet kjo punë? Me miliona spermatozoide hudhën nhëhin s'është rastesisht afëm. Me aty mrena komplet, komplet gjenetika e njeriu, komplet ADN-i i ati. Me priori me keq që kimëkonçi moduk, vë shkon turrit. E kjo? Rasti serioz. Kto, ç'i ç'o të, të ka bëu? Një <laughs> apo, e kur logikës njësë një orë era, problemë bëhet tërë. Të. Se Allah e kapë parfimuat së logikën, shumë e rëmiri vjenë, kur përdojrë që shdoëtërë. Përëndaj, e ja kapë logikën, e ja kapë, pëse e ja kapë logikën e Allah? Allahu ja e kapë logikën i rritë, apo, përmarën për, për fundimë se ka kapë u zotë, apo, përse e ja kapë? Apo, përseka, një më lave, po të smunështë të me bëndo, po të nuk munështë të me bëndo, po të i lodhështë, po të i bre dhe jetë për këtë punë, për që mu shmira këtë punë në fundë, ta ke apë me kepi, apo, pa ty zbohat, pa ty smarohet pa në tola, jesën dëshën pa ty, a ma si krejti, apo, ku pëtan, pa ty zbohat, me ty kepi më në, që ashtë të të ashtë, ka apë Allah rëndë e ven, thë, dhe ti e ki një venë, që është të rëthëtë, dhe ka e pëllon një venë, përëndaj, shukujan kuranë lagjër leve, për njërin, vështë të krimi mësë argumentët në gjikë e kapën, që lajka përmën, vetë, vetë, vet modeli njëri, të manë shpikje, pa asë një model para prakë, heqë, heqë, Da gabojnë e binë majmunën në bërë. Lidhe s'ka me njerën e bërë. Me argumene shkënësora. Me argumene shkënësora. Shpikje. Funkcionimi ti. Kujdesi Allahot për njerën. Argument logik. O, apeshe. Apeshe që është po kujdesit. Atherë kur kërkush kër për tësë kujdesat. Do më thonë, kujdesi ti për të këllonë që bjen, të atimon, apë, logikisht i bjenë, ti ati më thonë, elhamdulillah. Apo, kuptanë? Logikisht. Kështë ku i desët? Kuj... Më barkë. Qëtashë, kështë ku i po desët për t'johë? Me cilin spitalin dë njëa ki marveshje, qëra, ju dueni me formu një ekip. Edhe ata me konë, ekspertët këtë lamive, njoni më këshur zemrën, njoni më këshur menën, të të të të më përësire të gjakën, nëzga bëni me flejtë, të anjim në në në zemrën. Me cilin spitalin dë njëa ki kësi marveshje? Ska kësë spitali, E mirë, e ti t'ashtë pëmgën mu veç me veç. Kushtë për i thët zemrës e punu qëtu? A ja o është kurdis punër asetë, po, ha? Në në gjithë shkafi zë bënë kështu veç ti përë. Ashtë as dhe kaftë që këpunë. Po. Majgjej, halloj, kjo është e pali gjithë. Majgjej një paisjen dë një. Që mbohusit e trajtojnë një isi njerin që është për. Sko? Sko? Asni paisjen nuk është, pa Pa kryus, që ka bost, s'ka, asni pa i së së funksionin vetë, asni, gjithë shkanë, veç njerëja të. Shkanë, përndaj, kujdesit, argumenti kujdesit, Allah u gjallot a krapë, mundësime po. Shkëka ti e merë informatën, ti pa e dëgjën informatën, shkëka ti e veç nëse ke mundësi dikun me, me dëgju, ki mundësi me gjete me rizu. Mrekullia ta dëgjuarit që so thjesht e merr ti. A din s'o censura ne ka vendosur Allah këtu me përftat niveln e nivel zonës me or taman te veshit, se ti kisha shurruan tu bërtit apo. A kupton? A din s'o censura më rrit zonën ku s'e ka taman, e rrit nga se shumë ul zonën me të or taman, a e din ti këtë pun? Apo. E atë censura ka mbateria ner harjuon? Do të marrinare. A e ken rrunë har baterinë veshit? Kur E kush pra, gjithë për jep Kush Tanë i kjo zua, adin, adin e përsa kanalit dhe për tanë Dhe i shkën tru ka E në tru ati është një Një qka që fjallor Kur unë thamë për shambull Zoti, te, nukinu me, me me shku në gjujë E ku pëtan Ti përmëshë mu Pa adin sa, so, sa, so, sa so, Thyri e reze shbojnë e drite E kësë mërat për me mpa po, ta manës Jo më rapësht me mpa po. A po, sa so kjo Kush kujdet për kësht? Allahu xhelal. Është shumë shumë të rëndë mos laosen, shumë shumë të rëndë apo. Mos thosur për për për çarkullimin e gjakut, mos laosen për për funksionimin e e zorrëve e, e këtyre radhë. Ke pa k një kanal filon shumë smut, nuk ështëim përshtyrë zorr. A? Do të thonë më mirëa kilometra këthe me imam, kurs përshtyrë radhën. Unë ndëgrandom tepë ti unitel 20 metra. Dhe er të lëshmi dyerë komë të pshilla, po. E më shlasë për me komë me i gatë. Me mira, po. So. Me bo me zgatë, nërëvat e njërët me zgatë, komë në dhu, që e pshilën ruzën të kësora, po. Nërët këtë me bo me... me Sa so, so, ka me fije, me mija, me miliarda. Me këtë, me një, ka një, ka një, ka një, ka një, ka një, ka një, ka një, ka një, ka një, ka një, ka një, ka një, ka një, ka një, ka një, Nuk ashtu ti me kilometra. Jo, jo, Allah. Kaj dëvendosëna, dëvendosëna në kathorë dëvegjit me milimetra, me cindra, me mira, inde, nerva, që funksionojnë e më. Se që le detyrë me vetë? Se së ta detyrë me vetë? Tik të aki me botë, tik të aki me botë, e programohme, Allah. Kus e kam sukshtë, kus e kujdesë që gjithë në nërvë, me bokështë, kus e kujdesë, kus e Allah. E felat, a fela taqilun ç'i të Allahu ku e keni më atë merë burrë a fela ku e keni më atë apo e pro Allahu apo na udhzon apo na devion ha të thonë tartışhmat vallahi po na udhzon njerit po i reziston për kur gjavon malli nuk devion njeri për kur gjavë veç për shkak të ipshit veç për shkak se po mahunosh atë apo Si një që pëtëmni dikun, e kësh përndru fej me qëse, po me keme pjera kjevë të një. Pjero lo, nëse feja ka me të kriterje saj a pjetë as pjetë, ha, qështë? Qështë? Për ndaj edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe Allah Gjelloha ka me, për me të bujnë sënë të ku më dhu, që sdo me kojnë sënë të një mush me kojnë një qënë qëshitë të tjera së gane. Ta ku me menën për qitë punë, do në meshti menën fjokë, Mendon e epërsit të parë që me ashtu oh, nevojë do të gjë bëntani tani veç mos thui pse Allahu s'po më Allah ndzon e veç të mos e thui Allah i vetë tani bagë morre bosht shumë bosht shumë kjo proces dhe financimi i procesit të ndodhë alif lam mim thalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin suf nalizimi Këtu vjenë, përmohet, komplet, del njërin dhe një aftën. Si kusë e lindë fri, ake po, fillën, pik ujë, gjak, ingjizë, mish, ishë, përmohet, komplet, kompletuat në një mujë, del për jashtë. Edhe kjo, edhe njërin lindë kërë dhe Zotë. Apo? Edhe, edhe njërin kërë dhe Zotë, e të lindje. Andaj mbi bërë në kësaj, Allah, Walla, i ka quajtur gratë të pegamirit, nënet e besimtarve. Ed Jo bab biologik juni Ja, sështë kështë babi kërkuj Por bab i udhimit Që na kanë zirë Li ju hërige kumë Li ju hërige kumë Minë e dhullu mati ilenur, i lenur Të ju në zirë Sikurse nga ersira e barkut në nës Delfmi ju në dritë në djelit Edha i karmi unë zirë nga ersira e Dëvimeve, epsheve, lejthitjeve Telasheve në dritën e La ilahe ilabha Mi unë zirë A karmi unë zirëj E po edhe kërë një babi një ubi, kështu. Ma dje, ma i rëndësishëm se këjtë babalar të jera. Që ata e dujna, pejgamberin, më shumë se babin tonë. Pse e dujna, se këpati? Asko i shi se këja, pse dujt me e dojnë më shumë? Për shkak të kësoj prindrije. Apo, për shkak të kësoj. Nga se natushmëria, logika, udhëzimi që me te kërë, këtë dojnë njëri, i gjallë. Nga se nuk ka gjallëmi, n posën këtë të dhëzim, qështë të paluhën sanatër, qështë të paluhën sanatër, pra ndaj, i ka thonë Allah Gjellera, Koranit, ruah, shpirt, që jap jet, gjallonatër, pra ndaj edhe, shukoni Allah Gjellera o që ka thotë për Koranatër, në fund të kësaj pjesë alë. Ka gjeku minë Allahi nurun, o kitabun mubin, ju ka ardhjën nga Zoti, drita, dhe libri i qartë, jehdi bihillah, O vzon me te Zotit. Don përfundohet, finalizohet procesi i udhëzimit në rrugën e durr tash me këtë libër. Menittaba ridwanahu subul as-salam ataçi ndihet që na sin Allahu. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Dhe i nxjerr Allahu nga errësirat e shumta në dritën e Zotit, me lehenë e Zotit, o yehdihim ila siratil mustaqim. Dhe i ozon në rrugën E drejt, qatë rrugë që të kamësu Sef të kure qilë kolmehon Ihdena sëratë në mëstakim Qatë jetë u zonë Allah Që kjo është filan zimi këti u zime Pasë e Allah u thadë në Koran Alif Lam Ra Kitabun Enzellahu i lejke li tukri gjen nase Mina dhulumati ila nuri bi idhni rabbihim Ila sërati l'aziz i l'hamid Alif Lam Ra Liber Të cilin të kemi zbrit Për me inzir njerë Kur anës ka tjetër dhe tyrë Kjo është Me imzirë njerëzën nga dhevimin Nga lejthitja, nga humbja, nga bredhja Në udhëzimin Që Zotja ka dojnë njerëzën Në atë udhëzim që i ka pregadit Për para me ju për shtatat I ka pregadit me Me tushmëriji I ka pregadit me logik dhe arsyje Dhe tashmë e ka plëcu këtë me Shpalje dhe nga që A në kjo është e është ka Allah thëtë Eljohme ekmentu lëkum dinëkum Eljohme ekmentu lëkum dinëkum Wa etmemtu alëkum njëmëti Sëtë u e pletësovë fenë Në mësë kape gëmë në mësëtë e në mësëtë e në këptim shpallës Ti më ramëti Wa etmemtu alëkum njëmëti Dhe e pletësovë begatinë time Dëmërë, ju këmë japë të të shmërinë Ju këmë japë lëgjikën Edhe shpallën Tëmëm Tëmëm E tëmëm Begatia u pëtë Jemi knaqën, ju që është të me kurë Masë e ndranit dhe masë Masë e ndryshrami atëm Ina surat el Aziz il Hamid Me i këty në rrugën e Ati që është el Aziz I gjithë fëqeshme dhe është falneru sërbë. Dhe për fund Një fjallë që e ka thonë imam Sadir Rahimullah Në dhjem me njajtë kërënur Allah o thotë për Quranin Inna ha dhe l'Quran Jehdi Nësun el Israë Në jetin e nëndë, Allah u thot, Inna hadhe l'Quran e jehdilin netihi akvëm, këj Kur'an të udhëzën në atë që është më eduhura, më esakta, më e vërteta, më e nevojshmeja, këj Kur'an qëtjet udhëzën, qëtjet qënë këj Kur'an. Ka thonë Sadi Rahimullah, Allahu nëlemrën në këtë jetë për vlerën e këti Kur'ani, dhe se këj Kur'an është ajë që udhëzën ka më edrejta, më e lërta, çov në aspektin e besimit apo të veprave apo të moralit thëmani tëda ai që udhëzohet sipas asaj që thot Kurani është njeriu më i plot. Kjo plusohet njëra vën. Është njeriu më i plot, më i drejt, më i udhëzuar në të gjitha punët e tij. Do të bëhet më i plot, më i udhëzuar, më i drejt, më i urt, më i sakt, më i vërtet në të gjitha punët e tij. Edhe në besim edhe në fjallë, edhe në vepra, edhe në qëndrime, edhe në adhurim, edhe në moral e në sile e në edukatë. Kjo është unëzimi, me thplecu. Përndaj, kjo është procesi i unëzimit, si në basë ligjit të Allahot për unëzim dhe për devjen. Përndaj, të nuk dhezërët, nuk ka... Kjo legj në kemi i thërën, janë të pa ndryshush me këto ligja, apo? Nuk dryshush. Përndaj, a ka mundësi me arë një njërim dunja, mirë po defekte Në diamont kret kanë më me poshtë. Tek. A komuzi që dikujt Allah e ka kapën kap po -ja, ja Ko, në dukën atë? E ka, e ka, tamam logjikë. Me fologjika e tij, logjika e tij e pastër, logjika e tij e pastër. Ja s'koksë s'e kupton, ja s'koksë. Veç për shkak të defekteve të arsull. S'koksë ato. E për spallën e mflasëm, por s'është plotë. Në diamont është. Wala t'jid li sunneti Allahi tebdila. Nuk i mund të më jet durshimë në ligjina e Allahut dora. Kjo është norma e dëvimit edhe e udhëzimit, proceset dhe ndërtimi i këtij udhëzimi. Është kohë për ngjese edhe kohë se të gjitha që kanë të bëjnë me udhëzimin e dëvimit, që do të të suportojmë çoma në takimin e arshëm. Allahu na uzut në rrugën e drejtë. Allahu na mbush zamrën tonë zën në anriqoft rrugën e dunjë që të arrijm suksesin dhe façebartë këllogjen e vana. Ne kaq po e do funzot të projektos Allahu Muhammadun dhe Aliya Sahaba sallallahu aleyhi vesalimu.